Sziasztok! Ez az ötödik szólam, annak is a huszadik epizódja, én Bognár László vagyok. Ebben az epizódban Magyarország talán legizgalmasabb kórusfesztiválja, a kórusok éjszakája kulisszái mögé pillantunk be. Június 10-én immár ötödik alkalommal telik meg élettel és persze énekszóval a Pesti Balota negyed. A programban éneklő utca, szabadtéri koncertek és flashmobok is szerepelnek, végül természetesen közös éneklés zárja le az estet. Kalauzom és beszélgetőtársam most Nagy Ida, a Csíkszerda tagja és a fesztivál egyik szervezője. Vele május első napjaiban beszélgettem, és legelőször arra voltam kíváncsi, hol tartanak a szervezésben. Hát mostanra már a legtöbb nyomdai anyagunk készen van. Vannak plakátjaink, matricáink, söralátétjeink, amit a kerületi szórakozóhelyeken tudunk osztogatni, hogy ott is felhívjuk magunkra a figyelmet. Elkészült a honnapunk már már pár napon belül élesedik. Ami még hátra van az a, a kórusokkal az utolsó simítások, például azt levelezni velük, hogy ahová beosztottuk őket helyszínre és időpontra, a két 20 perces koncertjükre, azzal minden rendben van -e. Ha igen, akkor véglegesedik a műsorfüzetünk is, amit minden évben speciális szép grafikával, egyedi dizájnnal kapnak a kezükbe a látogatóink. Aztán, hát utána tulajdonképpen az van hátra, hogy minél jobban még reklámozzuk az eseményt, hogy rádióadókban interjúkat adjunk, hogy próbáljunk tévés megjelenést is intézni, hogy terjesszük a hírt. ha esetleg valaki még tudna róla, hogy június 10-én mi lesz a Palota Ilyenkor hány ember dolgozik? Hűha, ezt elég nehéz összeszámolni, mert a legapróbb feladatoktól a legnagyobb, aki igazából... Van, aki annyi, annyit segít be, hogy kotta papírból csillagokat hajtogat a helyszíni dizájnhoz. Van, aki raklapbútorokat szerel, és készít, és tencilez, és van, aki korrektúrázza az elkészülő szövegeinket. Valószínű, hogy, hogy eléri a százfőt, de ez nem azt jelenti, hogy százasával gyűlünk össze rendszeresen, hanem ezeknek egy része kóruspróbákon zajlik, mondjuk a, a feladatok kihirdetése és a vállalások van, amit elég e intézni. Vannak ilyen... Úgynevezett zsúrjaink minden hónapban egyszer összegyűlik legalább minden csapatvezető, meg még akinek éppen akkor ráérő ideje van, vagy kérdései vannak. ezem 15-20-25 fő között szokott mozogni, és akkor ők személyesen megbeszélik havonta egy aktuális ügyeket, és hogy mi, hogy áll. És akkor vannak ilyen akciónapok, amikor például ez a raklapp készítése, mert tavaly óta már térbútorokkal is színesítjük a helyet, ahol éneklünk, mármint hogy a kórusok éjszakai helyszínei. na, és akkor ilyenkor meg tényleg mindenki, aki él és mozog, és tud, akkor jönni, az, az ott van, és serénykedik. Engednek, meg, hogy felolvassak egy idézetet Tóthárpítól, a Facebook oldalatokon olvastam, és szeretném, hogyha a hallgatóink is megismernék. Azt írja, hogy egy olyan konvencióktól mentes övezetet akartunk létrehozni a kurusok számára, ahol jól érezhetik magukat, ugyanakkor a közönséget is jobban kiszolgálják mint egy hagyományos koncerttel. Ez egy win-win szituáció, hiszen a kórusok is jobban érzik magukat, és a közönség is kicsit különlegesebben érzi magát, mint egy hagyományos koncerten vagy kórusfesztiválon. Így ezt az egész mozgalmat erősíthetjük. Én hiszem és szeretném hinni, és az is a célom, hogy boldogabb kórusok hagyják el a kórusok éjszakáját, mint akik jönnek. A közönséget illetően pedig, hogy a kórusének is felé jobban elkötelezett hallgatók hagyják el a kórusok éjszakáját, mint akik jönnek. Ezt mondja tehát Árpád. Miért döntöttek úgy, hogy egy a hagyományos kórusfesztiváloktól, kórus találkozóktól ennyire eltérő eseményt szerveztek meg. Hm. Hát, aki járt ilyen kórusfesztiválokon vagy kórus találkozókon, az látja, hogy sokszor előfordul, hogy a kórusok végső soron egymást hallgatják csak meg. Ami azért kell, mert fantasztikus dolgok történnek ott, és mégis nem kerül ki az abból a körből, amiben már eleve is most. Az volt nekünk a célunk, hogy valahogy megpróbáljuk kiengedni azt a vibrálást, ami közöttünk énekvéskor létrejön, azok felé, akik nem is tudják, hogy milyen jó dolgokat hallhatnának, ha elmerészkednének egy kórus előadása közelébe. Mert ez tényleg hatalmas energiát termel, hogy együtt. Éneklünk, hogy jól érezzük magunkat éneklés közben. Innán igazából nem tudikai lépés oda eljutni, hogy egy nagyon forgalmas. Turisztikailag meg úgy általában város forgal, mert hogy akkor akkor is bele lehet botlani ebbe az eseménybe. És akkor tényleg megvalósul az, hogy olyanokat kapjunk el, akik akik maguktól lehet, hogy nem jönnének, de így megfeleltjük az érdeklődésüket, és csalunk az arcukra. Mennyire volt könnyű ehhez a kezdeményezéshez kórusokat találni ugye, ugye az első időkben, mert most már gondolom sorban állnak a kórusok, hogy felléphessenek, kórusok éjszakáján, na de hát ezért ezt eleinte meg kellett szeretetni olyan kórusokkal, vagy találni kellett olyan kórusokat gondolom hozzá, akik ezt még nem értették, vagy, vagy értették, csak még nem próbálták ki. Ez hogy működött eleinte? Én nem értem, hogy nagyon nehéz dolgunk lett volna az első évben sem. Inkább az, hogy meg kellett mindenkit nyugtatni, hogy mert ugye szabadtéren nem olyan könnyű énekelni, és nagyon sok karvezető hátra költ, hogy mi az utcán, és ki fogja ezt hallani, és hogy fogják egymást hallani a szólamok meg ilyesmi. Tehát, hogy el kellett, hogy fogadják, hogy mi tényleg ezt komolyan gondoljuk, és tényleg egyébként ellenőriztük is, hogy a koncertek olyan helyeken legyenek, amik nyitottak is, de jó az akustikájuk mert... Olyan a padlózat, olyan házak veszik körül. Tehát azt igyekeztünk megtalálni végül is a a között, hogy teljesen szabad tér, meg bezárt koncertterem, ahova nem néznek be maguktól az emberek. De ennyi vállalkozók. Kedvezért azért elég sok mindenkivel akadt. És aztán, aztán pedig az első év után meg a tapasztalatok a világon belül is mennek tovább, hogy itt jól érezték magukat, és hívnak másokat is, említik, és úgy beindul. Hogyne, ne sőt annyira is, hogy, a, hogy azok a kórusok, akik nálatok felléptek, azok előszeretettel osztják meg ezt, a, ezt az élményüket később másokkal is. Tehát nem kell valakinek ahhoz a kórusok éjszakájára elmennie, hogy, hogy más kórustól halljon róla, és arról, hogy milyen, milyen élmény volt ott fellépni, és hát ezt ezen nyilván viszik is a hírt, és meg is csinálják a kedvet másoknak, ahhoz, hát, hogy igen, elmenjenek, vagy, vagy akár jelentkezzenek hozzátok. Egyébként hogyan, hogyan válogatjátok ki azokat a kórusokat, akik aztán végül bekerülnek abba hát viszonylag szűk körbe, akik fellépnek ezen a, ezen a rendezvényen? Az első évben május, most inkább mindig júniusban van a kórusok éjszakája, ezt mi már novemberben elkezdjük összerakni. A kórusok felkérése az valahol, mikor az év elején szokott megtörténni, jan január körül. Szóval tényleg elég sok, sok előkészület van ezzel, és van egy Hát úgy a művészeti tím, akik, akik. Hát tulajdonképpen főleg a Tóterpini nyilván, aki a művészeti vezetünk, és akkor még néhány ember, aki vele egy csapatban dolgozik ezen, hogy felkutassuk azokat a kórusokat, akik, akik jók, és még mindig nem mutatkoztak meg itt nálunk. Van egy csomó olyan eset is, amikor hát valamivel ütközik az a akkor éveken éven keresztül van már olyan kórus, akivel több év egyeztetjük, hogy jöjjenek el. És nem azért, mert nem akarnak, hanem mert közepén iskolához kötődő kórus ilyenkor osztálykirándulás, meg ilyesmik miatt nem tud jönni, nagyon vicces egybeesések vannak. Szóval általában az van, hogy ha mi kereskünk, fel, merjük, hallottuk, vagy felvételt látunk, ha ők jelentkeznek, akkor bekérünk felvételt, koncertfelvétel, vagy cén, és akkor így azon kívül az is fontos stíluskategória között meg legyen egy egyensúly minden évben. Tehát, hogy az nem oké, hogyha meghívunk 50 kórust, aki régi zenére adott, és csak ő zenét el, hanem próbálunk tartani a népzene, a kortárszene, a kísérleti műfajok, a klasszikus a régi zenek között, és akkor ez is alakul, hogy melyik kategóriából kórust kérünk fel, vagy hány jelentkezünk be. És aztán mindezek mellett még ott van a flashmob kórus kategória, de az egy másik, másik műfaj tulajdonképpen, mert a flashmob kórusok úgy vesznek részt az eseményben, hogy előre titokban megbeszélt helyszíneken és időponton egyszer csak feltűnnek és énekelnek valamit az arra járóknak, ez néha, meg te, vagy csak az utca. Egy megbeszélt sarok, egy lauháznak az erkéje egy kerítés, szóval elég izgalmas helyek ezek is, nincs kihirdetve. Ez a közönségnek meglepetés, nekünk meg egy pici izgalom, hogy ez tényleg mindig úgy poljon. Legalább a nyitott helyszínek miatt arra, arra is figyelünk el hogy ne szóljanak össze egymással, a Mények. Beszéltünk arról, hogy te beszéltél arról, hogy szabatéri koncertek, éneklő utca, fleszmobok. Hol vannak ilyenkor a szerdások? Mit csinálnak? Énekelnek, felléptek ti is ilyenkor, vagy a, vagy a kórustagok csak szerveznek? Idézőjelben csak, hát azért az is elég sok feladat. Hát képzelhet, hogy mi annyira jók vagyunk, hogy énünk is, és szervezünk is. Beosztottuk magunkat, a számos kórusainkat, hogy a rendezvény első idősávjában a kórus család egyik fele szervez a másik énekel, aztán cserélnek. Tehát ilyen shiftekre van osztva az este. És akkor úgy vannak elosztva a felépések, hogy mondjuk a csíkszerda énekel az első időzónában, meg a harmadikban, utána annak a tagjai leváltják mondjuk a csík hétfőt. Hát és hétfősök fognak énekelni az ötödik, meg a hetedik időszakban. Ez csak egy példa. De uh -huh. az a műsorfizetből is látszik, hogy ha végignézed a táblázatot, akkor mindenhol van csíkkal kezdődő. Igen, kórus. igen, igen, igen. És most már egyre több. Tehát, hogy azt vettem észre, hogy szaporodnak ezek a csoportok, <gül> idézőjelben, de erről, de erről majd egy picit később. Az első dolog, ami így felvetődött, amikor én megismertem a ti rendezvényeteket, az az, hogy, hogy ezt hogyan lehet, hogyan lehet úgy megszervezni, hogy utána ne bele a kórus se emberileg, se anyagilag. Hát a létszám sok mindent megkönnyít igazából, mert mindig azt mondjuk, hogy hát egyrészt azt, hogy minden lesz, amit megszervezünk, és semmi sem lesz, amit nem szervezünk meg. Ez az egyik alapelv, tehát hogyha valamineket fontos, akkor abba állj bele. Ha nem fontos, akkor lehet, hogy ez nem fog létrejönni. Ez egy kicsit ilyen szigorúan hangzik, de ugyanakkor nem várunk senkitől se extra áldozatot. Tehát a vérét ne áldozza értünk, addig a pontig vállaljon, amíg ő azt jó szívvel és energiaja teljében vállalni tudja. És hát mivel ennyire sokan éneklünk sokan vagyunk, ezért viszonylag jól el tudnak oszlani a feladatok, úgyhogy belerokkanás azért nincs. Uh -huh. Esetleg a, a vezetés szintjén, tehát borbásrék a főszervezőnk, ő már több éve viszi a hajót, és ő az, akire vigyáznunk kell, hogy tényleg ne, ne, ne őnál a landoljanak a nagy feladatok, amik esetleg elvégzetlenül maradtak, de azért ez nem fordul elő, csak ezért kell gondosan fölépítenünk azt a szervezőstábot, hogy, hogy akinek igazán nagy felelőssége van benne, az ezt bírja is csinálni végig. És anyagi értelemben hogy működik? Tehát milyen forrásokra tudtak ilyenkor támaszkodni? Találba nálunk úgy mondhatnám. A, a csíkszerda alapvetően független, és ez óriási dolog, hogy ö, igazából a mi közönségünk eltart minket, mint kórust. Most már igazán sok éve nem szedünk tagdíjat, hanem a kórus a koncerteknek a bevételéből megvan az éves cash flow, vagy, vagy úgy mondjam, ez ez maga a kórus élet. Ezt később akartam szóba hozni, de de most te hoztad szóba. Én azt látom, vagy meg, meg azt hallottam korábban több helyről, hogy nálatok úgy működnek a koncertek, vagy a koncerteknek a jelentős része, hogy kvázi becsületkassa van. Igen. Ezek szerint a becsületkasszából ennyi ennyi bevétel tud származni, ami, ami amint ti saját lábon tudtok maradni. Ez egy nagy, tehát ez nagyon jó hallani. Ezt azért kérdezem, mert sokan ebben nem bíznak, meg abban sem bíznak, mm, hogy aha. Hogy, egy, hogy jegyet szedjenek, meg ilyesmi. Ezért kérdezem csak. Hát mi azt szoktuk kiírni, hogy ajánlott adomány, hogy belövünk egy kb. összeget, hogy mondjuk 500 kötőjel 2000, hogy ezek között mi bármilyen boldogok vagyunk, de senkinek nem ugrunk utána, ki zebretett kézzel kimegy, és van, hogy valaki teljesen elalél, és ott hagy egy 5000-es, de igazából nem is nézzük, mert zárt dobozokban gyűjtjük, tehát az önkénteseink, a egymás kóruskoncertjel önkénteskedünk, és akkor egy kis csíkos dobozokkal állunk a kapuban, és aki, aki amennyit gondol, dob és működik. Tehát wow. ö, ki tudnak jönni 000 Hát nyilván minél nagyobb a kórusunk, annál nagyobb helyet bérlünk arra, hogy koncertezzünk, meg igyekszünk különleges helyeken fellépni. Tehát az mindig egy költség, de ez uh -huh. szokott jönni. A kórusok éjszakájából az a helyzet, hogy ott nyilván a volumen miatt már nem működne a becsületkasszázás, meg egyáltalán hát kín vagyunk a városban. Persze. Ott nem lehet ezt akárhogy úgy, hogy ott kezdettől fogva egy van, de az meg nem egy olyan összeg, ami igazán oda vágná a közönséget. 1500-2000 forint körül mozog, meg van gyerekkedvezmény. Az első években volt hozzá NKA pályázat, meg próbálkoztunk itt ott pályázatokkal, tengernyi adminisztráció, és, és volt az a pont, amikor azt mondta a főszervezőnk, hogy jó, eddig. <gül> és akkor most nem jön be ezen a ponton, már akkorák vagyunk, hogy nem jön be mondjuk egy NKA pályázatból annyi, mint amennyi Elektra energiát arra rá kell fordítani, hogy végigcsináljuk a pályázati adminisztrációt, és akkor inkább, inkább a saját lábunkon állunk itt is. Nyilván rengeteg támogatást kapunk maguktól, a helyszínektől, mert sok helyen azért, hogy ő nekik forog a nevük, vagy azért, mert jó fejek vagyunk, és egy jó rendezvényt viszünk hozzájuk, nem piaci áron béreljük a helyet, hanem kedvezőben. A, a Józsefvárosi Önkormányzat is támogat, Nyilván a területfokulási engedélyt, meg ilyesféleket kell kérnünk a utcán köztéren levő dolgainkra, de ebben is olyan megállapodásaink vannak, ami ittok méltányos. Könnyű volt egyébként megállapodni a Józsefvárosi Önkormányzat? Abban az értelemben kérdezem, hogy milyen hamar értették meg az ebben rejlő értéket, meg, a, meg ennek, a, ennek a jóságát, ennek a dolognak, te hogy emlékszel rá? Hát ebben viszonylag jó pozícióink voltak, mert egyrészt a civilek a palotán egyedért egyesület, és a csíkszerda kórus közt viszonylag sok átfedés van. Aha. Mondjuk amekkora a kórus, már mindennel egy csomó átfedés van, de hogy itt tényleg az volt, hogy sokan, akik a nyolcadik kerületi közéletben civilként aktívak, és ott bejáratosak az önkormányzatra, és tényleg egy csomó jó kulturális rendezvényt amúgy is csinálnak ott a saját Egyesületükön keresztül, ők, ők tudtak minket ott képviselni, hogy, hogy már az jelentett valamit, hogy, hogy kik ők, akik megint hoznak valami programot. Egyrészt Hát másrészt én szerintem nagyon jó fejügyintézőkkel találkoztunk, szóval nem kicsit már elhomályosodik az öt évvel ezelőtti helyzet, de mert tudom, hogy azért, hogy azért sok kör volt ott az önkormányzat körül, uh -huh. de, de összességében nagyon sok jó indulattal találkoztunk. És mi a helyzet a sajtóval? Én néhány évvel ezelőttről emlékszem egy olyan alkalomra, amikor valamilyen bemutató éneklést szerveztetek. Igen, a, a sajtó Gut az, az egy nagy trúváj volt, hogy, hogy, hogy az újságíróknak szerveztetek éneklést. Ez Igen, ezt azóta csináljuk is minden évben. Megpróbáljuk megénekeltetni a sajtóképviselőit. Volt olyan is, hogy ö, ilyen sajtos pogácsából megformáltuk a kórusok el logót és azt osztogattuk mellé. Mert azt a tippet kaptuk, hogy az újságírók szeretnek cseh és akkor szívesen Jaj, ezek az, hát, az hát... előítéletek. De ez az, az is, hogy a kórustágok sütötték otthon meg ilyesmi. Jaj, nem! Ezek gesztusok, semmi. Hát ja, hát um, a sajtó igyekszünk minden évben közelebb és közelebb édesgetni magunkhoz. Szerintem jól haladunk Néha úgy vigyázni kell, hogy, hogy tényleg az vannyan át, amit mi szeretnénk. De amikor ö, beszámolók jelennek meg utólag az eseményről, akkor mindig el vannak ájulva. Most már volt élő bejelentkezés is tavaly, a, az M1 kijött és, és közvetített az egyik koncert forgatagából. Aztán az RT-en is megjelentünk már tavaly is. Úgyhogy így megy halad. De például azt nem mindig sikerül egyértelművé tenni, hogy... Ö, hogy ez a kórusok éjszakája a rendezvény, amit mi csinálunk. És néha így megjelennek dolgok, Youtube-on meg hogy megcsinálták Kaposfáron, akkor, jó, nem pont Kaposfáron, de valahol a kórusok éjszakáját, és akkor na, az néha utólag fejfájást okoz, hogy nem mindenki érti, hogy ez egy bizonyos rendezvény, nem pedig hmm. egy országos mozgalom, aminek a neve alatt bárki bárhol bármit csinálhat. Mert hiszen mi hónapokat, meg éveket teszünk ebbe bele, és minőségbiztosítással is foglalkozunk, és igen, hát arra nekünk kell figyelni, hogy ezen a néven csak mi fussunk. Aha, mit jelent az, hogy minőségbiztosítással foglalkoztak? Hát ezt igazából arra mondom, amit kérdeztél is, hogy hogy kerül be egy kórus, hogy nem úgy, hogy oda és énekel, hanem mi azt meghallgatjuk, mi végigbeszéljük velük, hogy mit pontosan egyeztetjük a repeléssel. Tohárokat. Szóval, hogy az nem véletlenszerű, hanem egy tudatos koncepció eredménye. Visszatérve egy kicsit a sajtóra, vagy, vagy inkább tágabb értelemben véve a, a dolog promóciójára, mi, mik azok a csatornák, amiket ti használtok a, annak érdekében, hogy ez a dolog eljusson a, a leendő közönségetekhez, vagy a potenciális közönségekhez? Mi működik nektek ebben a, ebben a témában? Hát megpróbálunk minél több fronton. Közösségi média és klasszikus is. Rádiók, televízió helyi újságok, időnként országos lefedettségűek is, akkor próbálunk az ilyen programajánló újságokhoz és webes honlapokhoz is, meg appokhoz is eljutni. Igazából egy picit függ attól is, hogy az adott évben hogyan áll össze a PR csapatunk, hogy kinek hol van kapcsolata. Dorogman Hédi például a PR-osunk évek óta, aki állandóságot kölcsönöz ennek, vagy több évben dolgoztunk ránk ki együtt, aki meg régi motoros Olyan, rádiózásban, is nagyon sok ö, iszonyú hasznos tippet kaptunk meg, hát rengeteget dolgozott is ebben. Úgyhogy próbálunk így a klasszikus meg a, meg a cyber vonalon is érvényesülni. Beszéltél arról, hogy néha-néha a fületekbe jut az, hogy, hogy XY városban megcsinálták a kórusok éjszakáját, és nekem erről az jut eszem, hogy az én első igazi találkozásom a kórusok éjszakájával az az Európa Kántáton volt Pécsett 2015-ben. Uh -huh. Ennek kapcsán nekem eszembe jutott az, hogy a ti terveitök közt szerepel az, hogy ezt kiviszitek Budapest határain kívülre? Ebben a hát... programban ti látjátok ennek a ennek a növekedési potenciáját? Vagy úgy vagytok vele, hogy, hogy ez Budapest, ez a Palota egyedre van kvázi szabva, és hát aztán mindenki szervezze meg a saját programját otthon, de hogy ez, ez marad Budapesten. Hát, szinte minden évben szóba kerül ez a téma köztünk is. Kb. egy hónap kórusok éjszakája után mindig leülünk, mindnyáján szervezők, és végig beszélünk mindent. Visszatekintünk meg előre, és hát tényleg ez örök téma. Az igazság, hogy tényleg nagyon a palata negyedbe való ez az egész. Egyrészt úgy földrajzilag is, tovább nagyon könnyen elérhető gyönyörű épületek, gyönyörű terek, szuper jó akusztikák. Aztán ugye ott van az a bejáratottság, hogy most már tényleg nagyon ismerjük, hogy mihez miért, kihez kell fordulni. Tényleg így már hozzátartozik a a márkánkhoz. És hát hiába növekszünk, azért végesek az energiáink. Tehát egyszerre több helyen lenni, az, az hatalmas extra vállalás lenne. Az meg, hogy más, más városban, más időpontban megcsinálni, hát az ugyanolyan extra nagy vállalás, mert akkor meg a csapatunk megy, és, és ott megismer egy új helyszínt, és nem tudom mi. az. Pécsen azért jöhetett létre, mert egyrészt nagy felhajtó ereje volt a nemzetközi kórus találkozónak, és hát ott voltak a, a mi kulcs és ezt ők vezényelték ott le. De egyébként az volt túl egyszerű. Tehát, hogy Hát ez olyan, mint hogyha egy nagy fátát akarnál ültetni egy másik ha. ország másik parkjában. Iszonyat sok munka. Úgyhogy mi boldogan csináljuk azt, ami már megy. Szóba jött az, az előbb, hogy a kórusok éjszakája után ti leültök, és, és olyankor ez előszokott jönni, hogy mi lenne ha. Mi történik a stábban, a stábbal a kórusok éjszakája után? Hogyan zártok le egy ilyen eseményt? Hát először egy hétig, és utána igyekszünk olyan helyszínt találni, ami rekreációs lehetőségeket is bírt. Például idén a Dunaparton fogunk összejönni. Ez igazából többször is így volt már, csak más-más helyen. Öm, szóval ez kicsit olyan, mintha egy kerti partira jönnénk össze, de van egy, van egy menetrendje, hogy milyen témákra, milyen sorrendben visszatekintünk, van jegyzőkönyvezés, Mindenki elmondhatja úgy Egészen szubjektív benyomásait is, sőt, az tök fontos, hogy a szervezők saját belső megélései ilyenkor bekerüljenek egy körbe, és ezzel tudjunk mit kezdeni. Mindenki kibeszélhesse azt is, ha bánata volt, azt is, ha öröme volt. És akkor utána elindul egy, egy rendszerezése annak, hogy mik a pozitívumok, amiket megtartani kell, mi az, amint csiszolni kell. Illetve hát mindig azt is megbeszéljük, hogy hogyan lehet még bővülni. Hát mert a bővülés az olyan szempontból mindig a lebegőben lebek, hogy tényleg óriási mennyiség már, aki aki érdeklődik irántunk, akit szeretnénk mi is oda behozni, aki nem jutott be már két éve, és most már tényleg, van, hogy a helyszínek is maguktól jelentkeznek, hogy ők is beszállnának. Úgyhogy ezekre ilyenkor mind sort kell keríteni. Azt érzitek, hogy, hogy van körülöttetek egyfajta közösség, vagy szerveződik egyfajta ilyen, nem is tudom, ilyen, ilyen kórusok éjszakájás valami, egy ilyen, egy ilyen világ, vagy, vagy egy nagyobb <hállt> csoport? Részben a kórusok éjszakájának a hatása az, hogy maga a csíkszerda ennyire bővül, amelyet, hogy a koncertjénk is zseniálisak, és nyilván sokan attól akarnak belépni, hogy meghallgattak egy, az egyik csíkszerdás kórusnak a koncertjét, de ez a kórusok éjszakája még egy nagy lapát rá szokott tenni a jelentkezőink számára. Tehát egy csomó mindenki, aki a kórusok éjszakájától átlelkesül, az, az hozzánk csatornázódik be. Bár remélem az is, is előfordul, csak erre kevésbé látok rá, hogy, hogy a saját helyi közösségében elkezd kórust keresni, vagy alapít egyet, vagy más módon tulajdonképpen becsatlakozik a kórus éneklésbe. Én abban az évben léptem be a amikor 70 újonc jött, és, és az anyakórus lehidalt, és egy csomóan kiléptek, és fél évre elutaztak a Bahamákra, hogy ők ezt nem bírják. És, és mi az, hogy névtáblát kell felragasztani, mert nem tudom megjegyezni azt a sok embert. És ez volt. 2012-ben, azt hiszem. És ehhez képest most tavaly is 140-en jelentkeztek, és idén is 140-en jelentkeztek teljesen új emberek, hogy ők is a csíkszereben akarnak énekelni. És ez pont az ilyen társadalmi megjelenéseinknek a hatása ha? szerintem részben. Milyen érdekes, hogy a, hogy a csikszerdában mennek énekelni. A, ne, nekem ez a kérdés onnan jutott eszembe, hogy visszapörgettem a, a kórusok éjszakáján, fönt vannak a korábbi, vagy megtalálhatóak a korábbi évek programjai is, egy-két évre uh -huh. visszamenőleg, és ott láttam olyan kórusokat, akik, akikre aztán rákeresve. Kiderült, hogy ez egy, egy, egy alig hónapokkal uh, ezelőtt alakult uh, csapat uh, egyetemistákból, akik, uh, akik tényleg Összeálltak az éneklés, vagy a zene szeretetéből, van egy, van egy nagyon, nagyon behatárolt műfai sáv, amiben ők tevékenykednek, és minthogyha valahogy ennek egyfajta katalizátora lenne a, a, a kórusok éjszakája. Ti ebből mit érzékeltek? Így van ez valóban? Hát ö, szerencsére van ez így, és igen. Olyan is volt, hogy akik korábban, tehát így régebbi ismerősök, a Csíkszerde vagy még a Halastó idejéből, őket felpiszkáltuk, hogy na hát itt a kórusok éjszakája valamit csináljanak már, és akkor volt olyan formáció, ami így állt össze. De igen, tehát az is van, hogy, hogy a lendület teljesen új embereket összehoz, és, és alakítanak egy formációt, aztán hát ha szerencsénk van, akkor jövőre is el tudnak jönni, és úgy... Úgy maradnak. Igen. Én szerintem ez tök fontos hát, üzenetünk, hogy, hogy énekelni jó, akkor is, hogyha egy hónapig énekeltek együtt, meg akkor is, ha csak a, az a kedvéért. Tensz, nincsenek szabályok, hogy egyesületnek kell lenni, meg húsz oldalas sms e legyen minden kórusnak a fenét. Hát az van, hogy gyertek össze, énekeljetek, és legyetek boldogok! A Kórusok éjszakájáról és a Csikzerdától lejátszott zeneművekről is találtok még hasznos információt, ha ellátogatok honlapunkra az 5.szólan.com per 020 oldalra. 5.szólan.com per 020. A továbbiabban pedig a kórusok éjszakája mellett még sok izgalmas projektet jegyző Csíkszerdáról faggatom beszélgető társamat Nagy Idát. A kórusról, annak művészeti irányairól sok-sok remek interjút találni mindenfelé az interneten a művészeti vezetővel Tóth Árpival, arral azonban általában kevés szó esik, hogy az esetenként száznál is több tagot számláló kórus hogyan szervezi meg önmagát, és hogyan lesz éneklők halmazából éneklő közösség. Pont erről lesz szó a podcast most következő perceiben. Itt a beszélgetés, a felvétel megkezdés előtt beszélgettünk arról, hogy most éppen hány csoportból áll a csíkszerda, mert én felmentem a honlapotokra, és ott, ott csak a Csíkszerdának ö, nagyságrendileg, mindjárt megnézem, hogy hány embert számoltam, 139 9 tagját számolta meg a honlapon, de hát ez egy nyilván egy korábbi adat, mert azóta sokkal, sokkal többen vagytok. Most, most hány ember alkotja a Csíkszerdát? Meg ezek mozgószámok, abszolút mozgószámok mert ö, mi projektenként ö, lehetővé tesszük azt, hogy valaki aktívan vagy passzívan vegyen részt a csíklétben, illetve most már átjárás is van a csíkkórusok között. Hát itt ilyen, olyan belső terminológia van, hogy az szinte már követhetetlen a külső fülnek. Alvó csík, az aki csíkos, de most nem éneke. Szóval az van, hogy az eredeti csíkszerta most éppen egy átlátozás sok műsorra készül. Viszont én most éppen nem abban énekelek, úgyhogy nem, hogy nekem valaki a fejem, hogy rosszul mondom, de én úgy gondolom, hogy ön kb. 70-en énekelnek most éppen abban a projektben. És az időrendben következő kórus, az a Csík hétfő, az olyan 120 fővel indult, most van a második évadjuk. Az elmúlt fél évben az én és a Suján Tibi vezetésével volt egy Judit és a Kékszakáló című koncertprojektünk, az olyan 55 fővel ment, és a legújabb kórus, ami idén szeptemberben alakult, az a Csík csütörtök, de brutális, ők 140-en indultak, szerintem vannak is még annyian. Az utolsó Trubadur igaztörténetét biztos, hogy iszonyúan sokan énekelték, és nagyon szép volt. És most a csík, hétfő és a csütörtök összefogott. Összesen három karnaggyal Doknány Jernő Szegedi misei éneklik, ami egy kétkórusos monstre mű a Szegedi Fogadalmi Templom felszentelésére irodott 1930-ban. És akkor most ez, ez így párhuzamosan fut a két kórusban. És akkor még emellett, tehát ez most én nem követtem, de ez, ez már bőven több, mint az első szám, amit említettél, és akkor van még egy kamarakórus, ami meghívott tagokkal, tehát árpia a teljes kóruscsaládból egy kb. 20 fős csapatot összeállít projektenként, és akkor ott is hát nagyjából fél évente egy koncertelők is jelentkeznek, néha sűrűbben is. Most éppen az ó antifónákat tanulják, amiket Árpi direkt ő, ő nekik írt, és van még egy gyerekkórusunk, ami szintén keddenként próbál, mint a kamara csapat és a csíkszárdás kórustagok gyerekei, unokái, unokaöcsei és unokahújai alkotják. És ők pedig egy ír történetet, oi történetét fogják május 20 án előadni. Ez már a második projektjük nekik is, szóval nagyon izgalmas. És akkor, ami még a legnagyobb dobásunk volt, az elmúlt novemberben volt egy opera előadás, abban olyan száz fő körül vett részt a csíkszerda, tehát azok, akik legrégebben csíkszerdások, illetve meghívást kapott az is, aki valaha csíkszerdás volt, tehát már rendelkezik azzal a tapasztalattal és kórusmúltal, amit az jelent, hogy valaki csíkszerdás és kórus improvizációval dolgozik akkor ez a csapat csinálta novemberben a Tóbiás és az Angyalt. Hogyan néz ki a idézőjelben, a csíkos karrier? Hogy kerül be tipikusan valaki ebbe a kórusba, és aztán milyen, milyen éle, idézőjelben életutat tud bejárni a, a, ebben az univerzumban? <gül> az univerzumban? A lehetőségek határtalanok, a csídlagos égen is túl. Hát úgy van, hogy nyáron kell jelentkezni, hogyha valaki újonnan csíkszerdás szeretne lenni, mert augusztusban indul el egy hogy hány fiú és hány lány jelentkezik. Szóval a hány fiú az nem. Azt általában nincs korlátozó, mert úgyse jön annyi fiú, amennyit szívesen keblünkre ölelnénk, mi nők. Úgyhogy, tehát van egy, van egy határszám, és akkor ők kapnak egy meghívót az első próbára, ami szeptember közepét van. Én nincsen semmi meghallgatás, meg semmi csekkolás. Azt az szeretjük, hogyha Hogyha minden jelentkező van egy csíkos keresztanyja vagy keresztapja, vagyis ismer már valakit a kórusból. Ami azért jó, mert akkor van kihez fordulnia, hogyha valamit nem ért, vagy hogyha tehát van aki őt becsatorn ebben a közösségbe. Hogyha valaki ismeretlenül jelentkezik egy koncertalapján, vagy csak ránk ír a Facebookon, annak sem mondjuk, hogy ne őjön, de ilyenkor szokott lenni örökbefogadás, amikor már látszik, hogy hányan vannak Csíks keresztülő nélkül, akkor azokat örökbe lehet fogadni, és el lehet vállalni öregebb kórustakként, hogy egyengedjük az útjukat, és segítünk nekik, hogy mi micsoda. És ez mit jelent a gyakorlatban? Tehát, hogy segítenek a darabtanulásban, vagy az eligazodásban? Milyen feladatai vannak egy keresztapának, vagy keresztanyának? Vannak ö, ilyen nemes és szellemi feladatok, mint a, a Cheek Spirit átadása. <gül> ami, ami tulajdonképpen egy életérzés az, hogy, hogy veszi. És bele magad, teljes testel és lélekkel ebbe az egész kórusos dibat, tehát ne csak az éneklésért, hanem még azért is gyere, hogy közösségben egyél, és érez rá az ízére, hogy itt feladatok röködnek, amiket el lehet vállalni, amiket meg lehet csinálni, és gazdagítani lehet ezzel a séget. A keresztülők nógatják az ilyen administratív dolgokra is az új kórus hogy például a szólam szólamtáblázattal mindenkinek szerepeljen minden megérhetősége, a születésnapja, különben nem fog kapni, mikor elérkezik a nap meg hogy mondjuk megfelelően használja a levelező listát, mert ugye több száz ember kapja a leveleket, nem lehet össze-vissza vagy hát nem túl keves. Hogyan használjuk a belső szájtot, ez egy, ez egy fantasztikus drog, de csak a legögebb elérhető jelenleg. De minden esetben ilyen administratív, illetve praktikus technikai van is, az összebb igazítják el az újoncokat. És hogyha a szervezetről van szó, tehát hogy ennek a másik oldaláról, vagy a, a legfősebb szintről, akkor hogyan szerveződik meg a, tehát a Csíkszerda, meg a, meg a hozzá tartozó kórusok? Vagy az egészet hívjátok Csíkszerdának? Vagy ez, hogy, ez hogyan működik? Hát ez egy nehéz kérdés. Csík család, Csíkcsalád, Csíkszerda, Birodalom, féle dolgok. Lévő. Alapvetően, hogyha megjelenik egy-egy új koncertünk nyomtatott anyaga, vagy Facebook eseménye, akkor úgy aként. Fut mindenki, és akkor mondjuk a csíkszerda hétfői kórusa, Aha. vagy a csíkszerda gyerekkora. De például, amikor eljön az idő, hogy mindenki együtt van, mint a kórusok éjszaka akkor akkor elő kell rukkolni a munkanevekkel, ami hát így van, hogy csík, hétfő, csíkkert, a illetve csíkkamara. Csík, Egyébként egy-egy kórus általában a gyerekek meg a kamara nem, de a nagy kórusok úgy működnek, hogy úgynevezett jelentkeznek bizonyos funkciók betöltésére. Minden szólanak van egy spanya, ami egy ilyen Hát ilyen szólamvezetői dolog, de, de itt csak arra kell gondolni, hogy ő az, akit értesíteni kell, hogyha nem jössz egy próbára. Tehát, hogyha szopránként hiányzom, akkor én írok a szoprános felelősnek, nem árt küldözgetek sms de Szóval az is elvárás, hogy szóljak, hogy lehessen tudni, hogy kire lehet számítani. Ez például ilyen szólampróbák vagy osztott szólamok esetén tök fontos. Hát ezt te is tudod, hogy, hogy hány emberrel dolgozunk egy adott próbán? Aztán van a szülinapspan, aki vállalja, hogy nézi, hogy az adott héten kinek volt születésnapja, és akkor felköszöntjük ezeket az embereket. Aztán így az adott szituáció szokta hozni, hogy mi, amikor a Jurányi Inkubátorházban próbáltunk, akkor én például kávéspan voltam, mert ott volt kapszulás kevégébb, de nem volt ki, vegye a kapszulákat, benne. És akkor én azt felvállaltam. Szóval ez, ez ezt alkalom szüli. Ja, igen, táborpan, aki, aki ezt a heroikus dolgot elvállalja, hogy az akár több száz fősre rúgó csapatnak táborhelyet szerez, és akkor ott azt végig szervezi, levelezi, egyezteti a helyiekkel. A táboron belül aztán lesznek mindenféle spanok, akik például tagok lesznek, mert az első esti kaját, azt mindig magunk hozzuk, és igyekszünk egymást elkápráztatni mindenféle kenceficékkel, süti műtikkel és spálinkekkal. És ez nyilván ezt valakinek ellenőriznie kell, hogy ki a legjobb és mi a legcsodálatosabb. Ilyesmik. A környezetvédelmi illetve kukas van, aki a tábor végén szereptíven gyűjtött holmikat a helyére pakolja. Jellemző egyébként eléggé zöldek vagyunk évközben is, szóval van egyfajta ilyen környezettudatosság, ami valahogy jellemzi a tagság nagy részét, és akkor ezáltal a, a kórust, mint testet is. És a spanoknak összefogja valaki a munkáját, vagy, vagy fölöttük árpi van csak? <gül> fölöttük árpi van, igen, de nem kértőlük írásos beszámolókat minden hónap elsején. Szóval ez egy ilyen tipikusan lelkiismereti és saját felelősségbe utalt a dolog, hogy te azt elvállaltad, akkor csinált, meg igazából az a fontos, hogy ha igazán aktív kórustag vagy, akkor legyen szemed arra, hogy milyen feladatokat lenne jó még megcsinálni. A, a, tehát ez, ez úgy, úgy alakult nem úgy, hogy Árpi kitalálta, hogy akar, négy spant, hanem, hanem valaki észrevette, hogy az Árpinak egyszerűen sok, hogy mennyi SMS-t kap, és úgy választ egyikre se, és akkor elkezdtek így emberek felugrálni, és elvállalni ezeket a feladatokat, és uh -huh. amint valaki lát egy ilyen feladatot, akkor nyugodtan hogy és csinálhatja, attól csak jobb lesz az egész. Milyen más események vannak, amik ilyen, amik ilyen csapatépítő jelleggel szerveződnek a próbákon, meg a fellépéseken kívül? Mi az, amit még csináltok egymásnak? Hát a próbák után mindig van kórusörözés, az egy fontos dolog. Szóval a kocsmaspan, majdnem elfelejtettem mondani, az egy rendkívül megbecsült és felelősségteljes pozíció. Nyilván nem árt, ha minden egyes kórusra jut egy ilyen vállalkozó szellem. Aki lefoglal egy helyet, vagy kinézi, hogy hova értemes menni, hova jó beülni. Általában nem, de hogy, hogy az mindig, mindig jól lesik egy-két, vagy mit tudom én. 10-20 embernek, kicsit még dumálni próba után. Aztán időnként vannak ilyen vicces flashmobok, amiket egy-egy kórustag ötlenyomán elvállalunk. Jávor Tomi kórustársunk hatásával a négyes es metrót üdvözlő flashmobunk, amikor nem sokkal azután, hogy ezt átadták, és akkor az egyik kórustag írt rá szöveget, árpi megzenésítette, külön próbákon bátánultuk. a Tomi kitalálta, hogy ilyen karaktereket kéne hozzá létrehozni, és akkor mindenféle vicces ruhákban ott megjelentünk, és ki volt számolva, hogy hány másodperc elik el a leghosszabb két megállókötött, és akkor lesz a lista, aki elkezdte hogy tehát egy fesma felépül szépen tudományosan. Ez egy ilyen abszolút extra dolog volt, és az ne részt, aki ráért meg a kilátott benne a fantáziát. Aztán ugyanígy, amikor azt hiszem tavaly, vagy már tavaly volt, hogy létrejöttek ezek az ivócsapok, hogy tűzkután ráraktak egy ilyen extra kis kék cuccut, amivel lehet inni, aminek segítségvel lehet a veszetékes vízből írni az utcán. Arra is készült egy ugyanilyen ünneplős flash mob. Az is elég jó móka volt. Aztán egy egész más és személyesebb dolog, amikor babaszerenádok szerveződnek: hogyha egy kórus tag szül, és emiatt hosszabb ideig távol van a kórustól, akkor is már elég nagy hozzá a gyerek, akkor összeszoktunk jönni páran, és néhány közös művet eléneklünk. Sokszor úgy, hogy az anyukának meglepetés, és akkor csak a férjel szervezgetjük, és, és egyszer csak megjelenünk, és énekelünk, kicsit visszarázzuk a hétköznapokba, hogy ne felejtse el, hogy van vissza út hozzánk. Aztán persze olyanok is vannak, hogy valakinek eszébe jut március 18-ára évadzáró kurv korcsolyázat szervezni, ez tényleg így volt, kibérelt egy kur, korcsolyapályát május közepére, és ez hirdette, hogy aki csak tud, a csíkbirodalomból az jöjjön és korizzunk együtt. Szóval ilyesmik. Te mindemellett énekelsz a pörszölkórusban is, ami teljesen más gondolom, hogy a pörszölkórus mellett neked mit ad a csíkszerda? Hű, ez egy összetett kérdés. Hát a pörszölkórus egész máshogy épül fel, meg nyilván teljesen más a célja a világban, és ott nem is, nem is a tagokon múlik elsősorban, vagy nem feltétlen, hogy mikor énekelnek és miben, hanem ott a Vashegyi György az, aki aki átlátja, hogy milyen projektre kikkel szeretne együtt dolgozni, és melyik korszakhoz, milyen énekesekre, milyen hangokra van szüksége, és ott abszolút profi énekesek vannak, és nagyon magas szintű zenei munka, amiből nagyon sokat lehet tanulni, és meg nagyon, nagyon jó benne lenni. A van nagyon jó benne lenni, és teljesen más profil, és ezért is nagyon jó. Ott, ott tényleg a szeretetéről és a közösség erejéről szól az együttmunkálkodás, és, és eszembe nem jutna hosszú évek után se hátralépni a csíkszerdából, mert annyira jó. És ott nem a, nem a profizmusom van a hangsúly, meg nem a zenei képzettségen, hanem a sok sokszínűségen, hogy, hogy legyen benne igen akár olyan is, aki, akinek profin képzett a hangja, legyen olyan, aki klarinét művész, meg az informatikus szobafestő mázoló, és, és eszméletlen, hogy igazából én nem is rögtön, de már pár éve szerintem énekeltem a csíkszerdában, mire, mire rácsodálkoztam, hogy hogy ezekkel az emberekkel én soha nem ismerkedtem volna meg, hogyha a történetesen nem szeretnének ők is énekelni, és nem lennének itt. És hogy olyan, olyan emberekre, olyan világokra látok rá, Kórus által, ami, ami nem jönne velem szemben, a úgy. És nagyon-nagyon jó érzés ez a nyitottság, és ez a hivatásokon és, és érdeklődési körökön átívelő kapcsolat. Nem beszélve arról, hogy, hogy a zene egy közös nyelvet ad mindezekhez, az emberekhez. Tehát ugyanazt a szekeret húzzuk, akár ha, ha rendezvényt szervezünk, de akkor is, ha csak egy koncert, csak egy koncertre készülünk. Fantasztikus szellemi munka is, egy, egy koncert összeállítása, mindent fejből éneklünk egy csomó megtanult rész között improvizatív dolgok, amikor teljesen egymásra vagyunk utalva, és, és minden egyes ember rezdülése hozzátesz ahhoz, hogy az legyen a koncertből, ami Úgyhogy egy egész különleges kapcsolat az, ami ilyenkor létrejön a kórus társak között. És ez, ez szerintem olyasmi, amit, amit azért nem akárhol kap meg az ember. Csak nekünk még hozzáér ez az improvizatív dolog, meg ez a nagyon sok társadalmi aktivitás. Valószínű, hogy az együttrezgés és a közös éneklés és az egy zenei folyamatban való feladat az egyszerűen ennyire jó és addiktív. Nekem az a vízió ezzel a podcast kapcsolatban, hogy, hogy ezt olyan emberek hallgatják, akik hasonlóan hozzát, szerveznek kórus titkárok, vagy, vagy olyan kórustagok, akik, akik szervezéssel foglalkoznak, vagy, vagy karnagyok, akiknek, akiknek a kórus a, kórus a szervezési feladatai vagy a administratív feladata, és a saját feladataik közé tartoznak. Van valami, bármilyen tanúsága a, a a csikszerdás évekből, vagy a kórusok éjszakájás szervezési tapasztalatból, amit mindenképpen megosztanál velük? Hát az egyik dolog az azt szerintem, hogy nagyon megtérül az a bizalom, amit a kórus fektetsz, meg abba, hogy meg lesz minden feladatra az az ember, aki ezt értőn és szeretettel és felelősséggel meg tudja csinálni. Hogy nem érdemes görcselni azon, hogy úristen ki fogja végigadminisztrálni ezt a pályázatot, vagy tudom, hogy én leszek az, de nem tudom, hogy ki segít, mert lesz a ki segít. Szóval ez a bizalom nekem egy kulcs ebben a Közösségben. És azt hiszem, hogy ez, ez nem múlik azon, hogy hány fős a kórus. És főleg akkor, hogyha lelkesedéssel viszed azt az alapfeladatot, amihez fegyvertársakat keresel, akkor tapadnak rád azok, akik szívesen segítenek. Úgyhogy semmiképp se csüggedjenek, hogy úgy látják, hogy sok a feladat. Ez az egyik. Mert minden megoldódik. És akartam egy másikat is mondani, de most hirtelen az nem jut a Pedig a csüggszerből nagyon sokat lehet tanulni ilyen, ilyen közösségi és szervezési ügyekben. De azt hiszem, hogy. Végülis ez is valahol a bizalom össze, hogy, hogy, hogy ha valaki belátod azt a potenciált a csapatodban, hogy feljebb tudna nőni egy adott feladathoz, akkor és akkor egy, és mondd meg neki, és bíz meg azzal a feladattal, mert nekünk tök sok jótta adódott ebből. Éreket újabb és újabb feladatokra mondjuk a szervezésen belül, és, és tök jó dolgok sültek ki belőle. Volt, volt egyébként ilyen, a, igen? Hogy, hogy valakit itt sikerült felépíteni, idézőjelben felépíteni, és most már ilyen szenior szervező, vagy nem is tudom, tehát, hogy, hogy már a tapasztalatok között van. Hát, engem például így építettek. Igen, igen, én, én pont így, így jöttem. Tehát, hogy, hogy Beléptem, és hát én akkor is uh, ugyanazzal a zenei múlttal rendelkeztem csak mínuszöt év. Az csöndben van. Énekel, próbálja feladni a ritmust, figyeli, hogy mi ez az egész. Az első évben ez egy olyan íratlan szabály, az első évben nem kap szólót egy új kód, hogy egyáltalán kibírja az egész évet, meg, meg hogy meg lehet ebben, mert valahogy szóval, megbízhatóan csinálja ezt, azt, amit elvállal, stb. Úgyhogy akkor én viszonylag aktív ember évén, mert láttam, hogy nem csinálja senki. De évvége felé megkérdezték, hogy ebbe a, nem is tudom, hogy a, a kórusok éjszakájában van neked valamit aktívkodni. Hú, tök jó, akkor leszek a honlapcsapatban. Ugri, ugri. És akkor így, így ahogy bele, bele lendültem ezekbe a feladatokba, úgy jött a következő, meg esetleg magasabb szintű. Meg aztán mivel, hogy, hogy zenész is vagyok, ezért csomószor előfordult, hogy um, szólam próbákat tartani, megkért Árpi, vagy ha felső szakadás, miatt nem hozta időre a vonat, akkor megtartottam a beéneklést. És akkor tavaly meg nekiáltunk Stibivel együtt megcsinálni a Csík új évat amikor már mi raktuk össze ketten a, a magát, a, a művészeti anyagot is, hogy milyen darabokból mi és hogyan épüljön fel, és mindketten próbát tartás kezdtük, úgyhogy őm egyéb ezek a dolgok. Idának nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok a Kórusok éjszakájához, amely tehát idén június 10-én 5 alkalommal hangot a térnek a Pesti Palotán egyetben. Az éneklő forgatagban egyébként én is ott leszek, és örülni fogok minden találkozásnak. Keressük egymást! Ez volt az ötödik szólal podcast 20. epizódja. Én Bognár László vagyok, találkozzunk legközelebb is. Sziasztok!